що припізнилися, а тих, кого цієї м'якої осінньої ночі гризло безсоння, примушував поспіхом бамкати дверима, вікнами квартирками. кватирками. Той дух вирізняв асеназіційну валку з-поміж узвичайного міського мурашника, піднімав над буденністю, усамітнював та таємничував. З останньої бочки – Валка скидалася на чудернацьку похоронну процесію. Сірі вапновані мари якої з суворою німотою пропливають крізь зачумлене, зачучвиріле в страсі місто. А ще на давній потяг з сімома вагончиками. Дід Кіндрат так розсмоктав свою люльку, що вона виплювала в ніч снопи іскор, наче паротяг дядька Якова а дим білими клубами застиляв річище вулиці і звільно котився по шиферно-бляшаних ірійських дахах. Місто спало під зоряним небом, поклавшись на остуджену ніччю землю та зітхаючи крізь сон, зовсім як корова-манька у дворі солом'яників, неоглядно велике в пітьмі і загадкове. Здається, я вперше бачив Ірій так близько. Без денних прикрас і камуфляжів він видавався ще принаднішим, звабливішим, аніж у день, обіцяючи мені, початкуючому Колумбові, континенти галактики незвіданого життя» і сидячи на трескій бочці з фекаліями, що хлюпотіли, бовталися, позіхали, я подумки йшов по захмарених вершинах своїх, яких не в силі була щесати, приземлити навіть сувора солом'янська реальність. Свій Ірій, а з ним і самого себе, я вільно пересовував по географічній, просторовій та часовій карті – Бо мені вже замало було одного життя і одної біля земної галактики. Майбутнє завжди було мені таким же реальним, як і сьогоднішній день, а можливо ще реальнішим. Не один ранок, продерши очі, я котився з материної печі до вікна, зирнути чи не приземлився за вишеньками космічний корабель що його послала до нас інша далека цивілізація. Корабель мав приземлитися саме на нашім городі, або в полі біля городу, бо вони там у кораблі узнали, що я про них думаю і жду їх. Існує телепатія, і вони мене знайдуть, вирізнять з-поміж людських мільярдів. «Не доколиха не йти в мене!» Жалісливо зітхала мати. Не було коли коли хати. Саме будувалися з батьком, думалося жити. А бач, а якось ми їхали до Ірію, я сидів на мішках з картоплею. Мати шелепала керзовими чобітьми за возом. Сходило сонце, червоне, як кавун, який мати обіцяла мені купити в місті, коли спродамося.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 під перезаною конопляним мотузком, і мати терпляче слухала, похитуючи головою в такт моїм словам і глухому човганню щербатих кобилячих копит побитій дорозі.